Salmul 74 Către Duhul Sfânt, Duhul Înțelepciunii Doamne, Duh al Înțelepciunii, zidește templul iubirii lui Dumnezeu în sufletele noastre. Doamne, Duh al Înțelepciunii, de tămâia rugăciunilor noastre cerul și pământul. Doamne, Duhul Înțelepciunii, roagă pentru noi și învață-ne să ne rugăm. Doamne, Duh al Înțelepciunii, dăruiește cuvântul de înțelepciune care străpunge inima. Doamne, duhul l înțeiepciune, descoperi în tainele cele pe cetvitii ca să ne rugăm în Duh și în adevăr. Doamne, duhul de de dragoste dragostea care nu pismuiește, ci pe toți îi miluiește. Doamne, duhul l de dragoste, dragostea care nu se laudă, ci se smerește. Doamne, duhul l de dărește dragoste, care în rabdă și în sufletul îl zidește. Doamne, Duhăl înțelepcii, ne dărește dragostea care nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Doamne, Duhăl înțelepcii, ne dărește dragostea care toate le toatele toate le dăjdește, toate le suferă.